بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والله والصلاة والسلام آل على الشرق إلى وعلى آل الدين آل والقرام آل. أجمعين ربي صحيح وحلو الأحوالة sudah hakala'in inama inna ka alimul hakim wala haula wala quwwata illa billah kita murjin ayatka Kata Sheikh Al Muallif, Sheikh Abu Sujag, Rahimahullah Taala, wanfa'ana b'ilmu Kitab al Dinayat, iaitu Kitab Kamil jinayati Ini kitab Pada menyatakan Hukum-hukum Segala Buat salah Kita panggil Jinayat Jamuk daripada kata Jinayah Buat jinayah ha, Buat salah ha, Mudah-mudah Bahasa Kapun kata Buat salah Kau re tak kira lah, buat salah tu umum lah tu Tapi hak tepat nak berjara ni Buat salah, sakut hak dengan tubuh badan orang Tapau orang kau, hati pukul orang kau bunuh orang kau Haa tu, jinayat Kemudian, tengok syarah tu sikit sebelum pada kita nak klik kepada hasiah Jinayah katonya jam'u jinayatin Jinayat Dalam bentuk jamuk tu Jamuk daripada lafaz mufraqnya Jinayatin Buat jinayah Oh ya Allah ni kecek tu ambil ha'arap jadi Melayu Buat jinayah Buat jinayah Apa jinayah? Haa iaitu buat salah Ha, buat perkara dosa Kita panggil jinayah Janayajni jinayatan Kata dalam hasiah tu Pauluhu jam'u jinayatin Ayhiya jam'u jinayatin Baca dia Bika siril jim Jinayah Haganah dijamukkan Sedangkan dia masdar Wa innama jumi'at ma'a kauniha mafdaran. Ha nak jawab soalan lah ni, buat istinab bayani dalam hasiah tu, seolah-alah orang soal, seolah-alah ya orang ya ataupun buat muskil kata, "Eh, apakah sebab dijamakkan dengan kata kitabul jina ya? Ti jamak kata tu, jamak apa dia kita panggil dengan saidah alif dan nun? Jamak muannas saling kita panggil bapa didatakan jamuk sedangkan dia masdar masdar ni tak dijamuk tak ditasniahkan oh jawabnya begini. wa inna dan sungguhnya dijamuk akan dia akib jinaya ma'a kauniha sederta walhal keadaannya jina'yah tu ialah maksudarang tu kalikira kelimah tu masdar tu jana ya jeni jina'yah dan rupa dengan ana yakni inayatan ah sama qazat wa dan ia masda tu la masda tidak ditasniyahkan wala yujma'u dan tidak dijamakkan tu tah tu masda sabit tu al banyak mari dengan lapan mukrak waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata ha tengok hak dua tu makingan jamak afad jamak pada basar ha afidah jamak pada fuad uh, ha tengok tapi lafas makingan mufrad waja'ala lakumus sam'a ah. ha guna tak kata waja'ala lakumul asma' ah. misalnya dio ha tu juga cuba tu juga nah di awal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 Ah ha, kalau gitu masda la yusanna wala yujma' umbak tu datang ngala pamurah ah ha, nak ya tengok ni ni kan kata jinayat ukranon oh, ni inama jumi'at litanaw'iha ila amdin wa khata'in wa shibhi amdin ah ha, tilik ke macam-macam tu bagai bagi kerana berbagai kerana bermacam-macamnya kerana tu mana dia karena berbagai-bagai tu karena berbaca-macam-macamnya apa tu jinanya ah, nah. hmm. ah, karena berbagai-bagainya jinanya kepada Amdin Jadi buat jenayah ni dia terubik mari Sengaja Haa, wa Dengan jalan tersalah Tidak sengaja Dan menyerupai sengaja Haa, Dia buat jenayah kau raya, tak lepas pada tiga ni Dia hukum tak serupa semua tu tiga-tiga tu Buat salah kau nak tanya sengaja kau kan no? bunuh awal dengan sengaja kan Ah, dia tu baik situ. Ada sengaja, ada khata'in ada dengan jalan tersalah. Ah, dia. Wa syibhi amdin ada pula menyerupai sengaja. Bukan sengaja betul, bukan salah. Seperti piak dengan penyemok tu. Ha, oh, dah leek tak matilah. Haa, nak dera orang salah ambil penyemok, puak puak puak takdirlah tak nanya mati ah ha, tu sibhi am zaindah gol lek piak dengan penyemok ni ngarotan ni walik tak hati lah walik aku punggung aku tu nak ikut mano ah ha, tu panggil sibhi am zaindah ha, ah sebab telik kepada cara buat jenayah ni ada sengaja ada tersalah ada pula menyerupai sengaja tu buat macam 2 3 bagai Tilik situ di datang ke jamuk kitabul tina ya ti aku ha, kamu sayati, ada apa? Ah, ha, mula tidiwah jadi satu ilmu. Kita, okay, ha, kita, akhli semula. Kata dia syarah kita kata jamu jinayatin jamok daripada perkataan jinayah Amu min antakuna qatlan. ialah Ah, perkataan jinayah tu lebih mana yang melengkapi. Lebih melengkapi, Lebih umum Daripada bahawa ada ia jinayah tu Kotlan Bunuh Masalah jinayah juga Haa Au kotan Atau kotak ha, Kerak Haa kerak Haa kerak oleh hiri oleh Potong nah ha, kerak tangan oleh Kerak lingur oleh ha, tu kotan Au jarhan Atau pemelukah bisa tik kau ger. Ah, dia melukak. Nah, takki, ah masalah. Hasiah tambah lagi. Qauluhu oh, a'am ai au hashman, mengheco, racu. Ah, tu dia. Ambil batu, toak tangan, pau-pau bahco tulak. Ah, tak ada melukak, peracu, peracu. Ah, peracu. Racu tulak ataupun cica je hacu tangan orang jari orangnya cica je hacu atau hasman maksudnya jinayah belakang tu nah aw kal'an cabut hmm tu dia dia tangan orang cabut coh lebih seputung tangan ataupun cabut jari Ah, tu kal'an maksudnya jinayah belakang tu aw izalata maknan ataupun menghila sifat maknan nah, maknan ada panggilnya usul tu lah maknan-maknan sifat ma'ani tu tak panggil tiap-tiap ha, sifat je bahasa ada panggil maknan ha, kata gapa sifat maknan seperti kasam ni tak apa-apa kau oh, tu dia dia ni rakyat tak kerti dengar dia pauk tak apa-apa kau tu li orang ha, hilang sifat sama ha, tu jinayah kata ha, yang ada hukum tu ada kira-kira -ada ha, tak apa-apa kau -apa. oh. <laughs> ah hilang sifat sama atau menghilang maknan dia panggil izalata maknan seperti maknan seperti kasammi demi sama maknan tu kanak ketiga kasat aika izalati sammi menghilangkan sifat pendengar jadi tuli tanpa dia tuli ore okay? wa basari hmm, tanpa kok ko mato tau buta ore okay? ah, tu masuklah jinan yang belaka tu wa ghairihi ma ah, misal sebut sama bahasa dan lain daripada kedua. Gapo lagi makna, gapo lagi ghairi. Bayat minal maani daripada sifat-sifat maani itulah. Ah ha, biasa ulusul kan ha, sebut sifat maani. Kadang-kadang usul sifat maani. Gapo tu? Ha dia dia. Ipada sifat-sifat maani lagi. Seperti zauq, pecah, ha, pecium pacium, ha, tapai, bako hidung. Ha, nah habis? Ketuk tak berapa. Ah tinja tai hidung orang apa sifat apa dia sifat syum. Ha tu dia. Nah. Eh li annal musannifa zakara jami'a zalika. Kerana musannaf kita tu sebut lelaki tu semua tak ni dia. Jami'a zalikal mazkur dia sebut semua tu. Ah sabit tulah syarah kita kata jinayah ni melengkapkan bahawa adalah ia jinayah tu bunuh. Ha, potong kerak ha, Melukar ha, dah tu Masuk belakang tu adalah kata jina Lalu tu musanah kata Al-Qatlu Ala salasati ad -rubin. Bermula bunuh itu Adalah ia Atas tiga bagai Ad-Rub Jamak pada Dharbin Dengan makna an soalan kata ala salasati anwa'i atas tika bagai ala salasati ad-rubin roh kena bagi tepat eh? kalau bagi atas tak jadi kelimah jamak tu diikut lain kalau ad-rubin tak boleh ad-rubin wazayaf ulin jamak. ala salasati ad-rubin atas tika bagai ada tak lagi lain pada ni syarah kita bersarahkan La alaha. Tidak ada bagai yang keempat Tidak ada yang keempat baginya Haa, Tak ada Maknanya tiga bagai ni Tak lepas pada ni lah Mana tu tiga bagai Bada selalu Yang pertamunya Amdi Amdi Mahdi hmm. Amdi Mahdi Maksudnya kita agak Sengaja semata-mata mahdzin ay khalisin sengaja semata-mata. Nah, sengelain. Nah, itu kecawa sekampun lagi. Sengelain dekat dengan lagak dia kata kelang. Nah. Ha, ah, sengelain, sengelain. Sengelain. Nah, itu dia. Ambil ah, visa jak kui. Ha, ah, sengelain. Memberdap ah, tu sengelain betul. Hai gitu. Ha, ah, lakah dulu, mik mata dulu. Dan wa khada tengok ke tulis tu nak baca qata'unlah sahabat dia tulis hamzah di atas nah, nah. kalau gitu uh, kita nak turun bagaimana tulis kita alih mai baca rofaq pula tak ada apa nah sahabat dia boleh bawa buat khabar mutada mahzuh amdun Mahdun boleh amdim mahdin boleh badal baca amtin badal pada bada, sada sati adrubi kalau baca amdun kita kira khabar mutada mahzuh sah tak ada masalah kemo mai tengok ditulis dia kalau khata ingin nak tulis hamzah lek bawahlah ada ha dah, apa? hamzah salah lagi lek bawah ya? ha khata in um tu dia>, <tuh> dia ada masalah apa hmm tahu tahu kaedah okay. asawi keno nah hmm, tu dia ah ha, wa ummah dun atau khata immah dhin ah segitu nak baca dengan nasab boleh tapi bercanggah dengan tulislah pula kalau tuan basah nak nasah nak baca nak tulis alih amdan mahdan sah ke segi keedah tu dan tersalah semata-mata Oh tak ada sengelenda apa dia nak pegang pegang satu benda tak tahu kata orang ada pah kena orang Allah tu jinanya secara ha, tuan nihan ni, ni kecap, dah kecap masalah bunuh ni apa kan jangan jalan oh jadi jalan al-qatlu kata bunuh ha, bunuh tu ah ha, bunuh dengan sengaja ha, ambil pisau semula ore ah tip de sengaja tu penting tu hok tersalah ni Orang tu nak bedih kejar masadan tak tahu kata ada ore lekak hutan dak sano ah bedih kite kena ore lek sano ni tak tahu kata ore ada ah dia panggil salah bunuh dengan jalan khata yang ketiga waamdun wa amdun qa'a wa amdu qada'i ah ha, keceklah tu sini weh ha, nah dia panggil sengaja ha, ah sengat tu nak panggil gapo nak keceklah mana lagu ni ha ni so apa ni ha salah betul-betul salah ha ni singlain ah singlain singlain tersalah ah payah jugaklah kita nak kecek dah Hmm. Jadi maksudnya hasiah tulusurah di sini. Wa amdun qata'un, hasiah surah kata gin. Ai hakikatun murakkab. Hakikatnya murakkabatum min syaibatil amdi wa syaibatil khata'i. Ah, begitu bahawa cara bekecek tu halis qawlu lahu aidan jadi dikatakan okay, baginya juga ada kata gini khata'u 'amdin ah betul idafat dan kata juga seorang lagi ah ha, apa dia khata'u 'amdin wa khada'un syibhu 'amdin dia panggil seorang lagi syibhu 'amdin ha ni yang masyhur sekali ni kata wahual <Sess his> ashharu <aer> ah sebab kecek ada ni apa le masyhur sekali gak dak kecek Shibhu Amdin ah tu hang mudah seni ah sengaja seperti tadilah nah anak degor satu orang tu ambil met rotan nyemok piak piak yang di mati yang di mati tu orang panggil Shibhu Amdin duduk dalam mati dia kata amdun khata'un ani ki katu mm pajak nak kecek sengaja salah sengaja buat salah ha lah juga sengaja maknanya hak sebenarnya dicapu antara sengaja dan salah nah mana ha sengajalah hatau tu orang ambil menyemak puak-puak tu sengaja bukan bukan silat tak sengaja hatau tapi hatau dengan alat dia golik tak mematikan ha pian tu golik tak matilah tapi orang panggil ha, ajar dia cukup dengan hak tu saat ni dia mati ha tu rupa-rupa tersalah tak bak tak ada nak mati, Parolik tak mau mati. Ah, ha, lebih panggil Sibhu buhu amdin. Ah, ha, seneng panggil kotu. Ha, sudah pada situ nak masuk ke materba tu kita singgah situ klik mai tengok daleh asyok panjen. Okay, Tidak nah, ha, ada asyok tu dengar lah. Nah, abat tu nak ada asyok tu. Hahaha, jadi ada. Ah, baik. Kita klik mari kepada hasiah panjang hubung kat dengan han ni. Nah, kana kalau tengok kat hari ni, gap Allah buat salah kat orang ni gap jadi tamadah Ala ni kecek. Bahkan eh bukan tamadah tamadan Tengok. Oh, jadi satu tengok nak pula ada buat jenayah kat orang ni. Hmm, berani mono anak orang dulu menusuk-menusuk melik-melik. Menusuk, ah, ha, tak ada dah Mana tengok orang tu menusuk-menusuk melik-melik. Menusuk, ah ha, ni dok. Hmm tunjuk dapat dah. Baik wala bagaimanapun kita tengok Dari agama setara mana. Bertengok setara mana pun akhirat kita tak lepas. Ha mari kita tengok. Gapo hukum-hukum jinanya apabila kita buat salah kat orang tu dari Islam lok lah begitu saja ke kan awey kita? Walaupun orang-orang boleh bayar ha, Buat orang boleh bayar Perakang tu Sebab ha. ha, tu orang yang ada jawab tertinggi Orang ada kekayaan eh, Buat tak heran tu Tapi kita ada ugamu heran Sebab tu itaqullah Itaqullah tu juga mengandungi lah. Takut kamu akit Allah ha, Allah suruh kau ha, ha, ha. Nah Hal itu hukum jinayah Buat jinayah kau orang ni lagi ke ada datanglah cara ceramah muhaqqiqi kita main sebut dulu ai ka wuju bil qawadi. Ah pada hukum jinayah kita buat salah kat orang ah iaitu hukuman dia wajib qawat. Qawat ni asal tutung tu dengan pada hai lembu ingat kami nak bagi semelas tu asal qawat. Maksud di sini balas. Bunuh balas. Orang bunuh orang dengan zalim Islam ain kena bunuh balah bayar lah leh ha ada caralah syarat-syarat lagi ke datan cuma sini sebagai nak tunjuk ke gambaran kata antara dia hukumnya tawju bil qawadi waji qawat ha mesti balah ha balas balas ni buat apa panggil qawat qawat-qawat ni mana tutun ha kena orang nak kena bunuh balas ya bukak tangan ya. dia nak gibak bunuh Tu dengan jarak lembu kami nak harga harga o gimana bagi tepat 19 fa'i qawat al-ati fi kalamihi. Perni ni yang lagi akidah ada pada kalam sunnah sendiri. Ah nanti tengoklah mata sunnah sekali lagi dia sebut di mana? Anu ha, bapak kita bererti tu. Dia kata sikit lagi mata saja tu dah. Fal amdul mahdhu huwa ai ya'madal jani ila darbihi bima yaqtul ghaliban wa yafsidu qatlahu bizalika memang mati aja fayajibul qawadu alaih alqisah ha tu tu musannaf dalam mata sikit lagi ha tu dia. dalam Quran ada ah, sebut ha nah dalam Quran ada ah, sebut Kutiba ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Al hurru bil hurri Wal abdu bil abdi Haa, Wal unsa bil unsa Nesra nah, bakarah tu Sebut masalah caka balah Bunuh balah Baik Lepas pada tu Muhammad Hashi kita main nak caga pula Kata bakpa tu dalam kitab pekoh tu ya takhir baru bercara jenayah duk di belakang. Nampak tu kali kita mengaji apa perseb kelas dak, ke, orang naik ke kelas 11 kelas 78 baru mai temu dengan bab jenayah. Ha, koleh nu dia dak baca ibadat kok tu. Haa, tu dia. Nah. kita ada kira kelas 1 pun mudah. Ha betul lah cerita sampai situ. Ha boleh. Ha, ya dak? Jadi apa apa nama ni bulan ulama takhil tak situ wa innamu ukhiratil jinayatunil muamalat wal munakahat ni yang panggil rubuk nah ha ya kitab fiqh tu aa, ulama bahagi mari empat bahagian empat robok Robok yang pertama bahagian pertama cara robok ibadat cara ibadat dulu ada cara bab taharah apa dia tu sembahyang puasa zakat haji umrah Apa ha, waktu panggil rubuk ibadat Bila sudah situ di pada muamalat ha, cakap pi je buatlah jual Belilah lah pawah memawahlah sewa menyewa ha, gada menggada ha macam tu ambil pinjam apa dia tu tu panggil bab perjinanya ai mak panggil muamalat wal munakahati bernikah kawin berumah tangga ha tu rubuk yang ketiga jadi robok jinayah ditakhirkan bab apo li anna syakhsa iza tammat shahwatu batnhi kerana bahawa seseorang tu apabila cukup sempurna dah syahwah perut ha bab muamalat dia ko nak isi perut lah, dia tak kira ya nak makan nak minum Pah nak makan tu barang tak ada tu nak ore kira beli Ah tu dia tu orang tak sejua nak bagi saja hebah. Atau pahadiah sedekah ha tu masalah pu ma amalan. Ah dia panggil nak nak mensempurnakan syahwah perut wasyahu tu farjihi. Ah dan syahwah kharar. Ah mudah Allah Taala menjadi kita manusia ni ada syahwah sama dengan binatang. Ah maka dia nak nak-nak menunai kesawah dia atau ada bernikah kahwin bukan menunaikan sepam nak berapa kambing kawasan nak buh mbak orang oh. oh, suka-suka bukailah oh. oh, okay tu-tu kambing hmm, tu dia nah orang okay, tidak lagu tu lah hmm, sebab tu je mari apa nama lari apa lari nah, mari betul ha, lari akrab lari mengorak ha, sebab tu lari mengkrab akrab mengorak mengorat-mengorat mai hmm, haram dah. Oh, betul haram mengorat tu. Mana dalil? Tu Allah takrabu zina. Jangan kamu mengorat. Mengorat tu mengakrabkan zina wa waqurka, korka dengan zina. Oh, hmm, jelah dah. Ya. Mengorat ke dah ragi. Akrab. Apa lagi tu? Hmm, lepas pada tu saat ni tu, manusia tu apabila sung dah tunai sawah perut maka kenyas dah wau Ah, tuna syahwah. Apa dia tak sudah lagi tu? Waqa'at minhul zina yatu qaliban. Berlaku daripadanya daripada syakhs itu pada walid Oleh ha uh, jinanya. Awak salah itu salah kan yang tunjuk debat. Ah, tunjuk megah. Macam macam. Hmm, sebab i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sebab saya nak main lah pula dah Kau tu kenyai dah Kau ni kenyai Main pula dah Kita hidup ni Kan saya habis main Pusat juga Main Dan main pasal dia Tak kena sikit ha. Kena apaikan tu ha. kau Gomong hmm, ni Timu jinayah Pada walik lah tu wal muradu wal muradu ya dik hendak nak bercara di sini lah ni nak bercara dalam kitab al jinayah di sini ialah al jinaya tu alal abdan ha hendak bercara sini ni jinayah di atas tubuh badan ha bahasa buat salah kedirilah hendak mudah kata buat salah kedirilah ha tu hendak bercara sini wa ammal jinaya tu alal amwali dan ada pun buat salah ke atas harta bahasa curi harta orang rapas harta orang ataupun khianat bagi orang nah ah tu dijuk khianat bagi orang hmm tu wa wal a'rabi mata benda ha ada ada arob boleh bawa ke jambat pada irdi irdi ni maknanya pese maruah ah ha buat jenayah kemaruah ni Ah ha, supaya kita katalah ana maruah duk mengupak dia cela gitu jatuh maruah kan. Nah tu kita tuduh orang kan. Ah tu masalah irdi wajib jaga tu. Nah oh, gitu jatuh, jatuh zina nah ha, mun tengok ila. Ah tu duk jatuh orang duk malu muka orang. Ah tu dia panggil buat jinayah buat salah sebabnya a'rab. Bukan a'raq dalam usul undaklah. A'rab. Ha, uh, ah maknanya maruah wah moral wal ansabi buat jenayah kebaka orang. Okay? Ah orang baka tinggi tak boleh buat jatuh maut. Ah nang sekunde. Nah terakun orang tu orang baka baik, ah nak buat hina maut. Ah tu buat jenayah ke ansab. Wah wal 'uquli. Ah ada ada, ada orang baka baik pergi bunuh baka dia juga. Ah, jadi manusia ni Allah. Adih? Ah bila tak ada Islam ni dia mengajar je pelatuh be atau be mano membagi hormat. Ah eh, kemuliaan seseorang kena letak di tempat mulia. Hmm itu jadi kita nak berjatuh mai tak boleh. Melaki kita sendiri berjatuh kita nah orang bakal baik duduk tak kena cara jatuh rok. Ah panggil. Ha, jatuh rok dia ada irat jatuh tu, jatuh arok. Hmm, jatuh rok. Hmm, hmm jala juga. Jatuh Arab. Nah ha, jatuh rok kau panggil. Oh jatuh rok dia tu. Anak orang baik, anak orang mulia tapi tak semaya bab menjatuh raq. Ha napa dak tu? Ha, jatuh raq dah, arq. Ha, tengok. Bab tu kita gigit jatuh raq kan tak leh. Ha ni adat agama batengok. Kata tak mengaji bab dia tu rasa dak apa. Ha, ni abai kata semua nak care je kena klik dengan agama. Kui ada agama la jiwa. Oh. Yang makasih buat tak agamanya makasih dalam semua gerak-geri dia pergi. Ha, tu dia. Wal ansab. Ha, Nasab Nasab hujib tu jaga nasab bukan? Ha, keturunan Nak jaga Hmm Betul tak ikut si, Okay jaga keturunan Uga ni bako ni Haa dia tak bergaduh Uga bako Bako tak, tak setarah dengan dia Haa dia nak jaga nasab Hmm Hingga sapa bukan? E, Haa hambali tu hebat Dia kata Kalau perempuan Arabi lah Nak pergi berkahwin Dengan ajami lah ya ajam laki ajam dia panggil tak kupu bila tak kupu terhati dekat atas redha kalau redha wali kita tak sah ha kanan dia bakal lebih nak tengok buat dia bakal pupuslah nah ha dia, dia. wal aquli buat jinayah di atas akal akal ha, akal ha, pemikiran kita ni akal nak ha, tengok lelaki kena akal ya ha nyak to nak gapo pun akal nakah habis fikiran. Ha tu. Ha tu kalau kita kata kita ni tak ada apa sekali tapi duk berjua baring ha, tu merosakkan orang lain. Cenah syair aboy ha kan kata kita buat musakakan orang lain. Ha baik tu besar, hok ha, ni tak hati ugamo. Orang ha, suruh dunia pakak dok kalu. Ya ha, rusak. Rusak dia sampai kapal pun rusak apa tak kenapa kena gara rusak utuh. Hmm wal adyan ah ha, segala ugamo ah ha, hmm, buat jinayah atas segala ugamo kalau hutang dia dikit duyun andai jamak dia duyun ah ha, adyan jamak pada din mm Hakni tok ni jinayah di atas hakni ni pada tak di bib kitab al hudud ado sanawih tak akhir lagi maka selagi akan datang jinayah alal hudud ni apa ha, nama jinayah alal amwal, 'arad ansab unkul adyan, ha ni lagi kadate duk di kita bil hudud, oh hmm, situ. walha ha kitab hudud ni masalah jinayah dah lah. Walaisat muradatan kunna. Kalau gitu maka tidaklah ya ia al jinayah alal amwal ila bukan murah di sini, kan nak ke di sini di kitab di ahkam jinayah ni. Ah, walaupun lengkap fi tapi sini tidak murak wa ikanat ta'biru bil jinaya yati yasmaluha walaupun ibarat dengan jinayah tu lengkap fi ia akan nyah akid al mansur akid al lengkap fi habis tapi dalam kitab ni nak cerita jinayah sabit dengan tubuh badan ha ah, jinayah sabit dengan tubuh orang Hmm, nak jarak sini adapun jinanya sabit dengan harta benda dengan apa dia ni nasbah ni nasa akak hok duduk di kitabul hudud sikit lagi kata dia walizalika dan kerana itulah bila ada kata innat takbirabil jirahi aula ada kata gitu ni kritik dan maknanya jadi ibarat dengan kita kitabul jinayah ni maknanya nasbah dengan percara air eh, tu nampak luas lajar. Lalu tu dia ada kritik atau bahawa saya so, ta'bir dengan jirah itu awla lebih mula aiminat ta'bir bil jinayah. Maknanya turut demon ni kat nak kata ginilah. Kitabul jirahih. Haa jirah jamaah pada jirahah tu lah. Kitabul jirahih ini kita pada menyatakan melukah ah tu dia nah nak kata gitu aula dia kata ada gil kata tapi syek kita warudda dan ditolak akhir akhir akan kini mana kritikan tu orang bakal balik hmm, kritikan tu ditolak balik tolak kanan tolakkan, no. tolakkan tu dengan kata gini bi anna shumul al ibarati liman la yatawahhamu duquluhu dengar bahawa melengkapkan akadnya melengkapkan oleh ibarat akad barangnya tidak ditawahkan ke masuk bi dengan mana tak ditawahkan ke masuknya maal tu bi zikrihi dengan kerana sebut akadnya akad maal tu uh, fi ma sayati anashumul alibarah shumul, al shumul limala yatawahhamu itu qaba'ananya akhu lebih rengeh kalau nak kira berat geneng hak ini, lebih rengeh min ikhrajima daripada mengeluarkan barang yang yata'ayyanu duquduhu barang yang mesti oleh masuknya ha ah, apa tu ini bak cara ibarat perati ya? Jadi masalah ke balik ke dia nak kata Kita boleh girah Dia ha, kena kot tu Sebab apa? Sebab dalam bak ni nak bercerakan Buat salah ke diri orang okay? Tak ada sakut, tak ada masuk Bicara, buat salah ke hartarat ha, Ke akar ke, ha, Kali kita nak mulai jirah lah Maknanya bak melukar Bunuh masalah bak melukar Ah, ha, nak lah tu Ha, sahabat kalau kalau ibarat dia nanya dia masuk tak cara kat sini kata dia maka dia mahu tolak Tolok, anak. melengkapi oleh ibarat bagaimana tak ditawahu masuk sahabat pun tak ditawahu masuk dengar kerenah sepuknya suku lagi kat atas kan? hak tu lebih ringan lebih senil lebih mudah lagi daripada mengeluarkan bagaimana hak mesti masuk kalau ibarat dengan kita buljirah kot dia mahu nak tu jadi membawa kepada banyak hak tak termasuk dalam tu. Ha mana mana-mana berat kali 3%. Ha berat itulah di hidup keluar hak barang mesti masuk. Barang ni mesti masuk dalam perceraan. Bila bagi ibarat jirah tak masuk banyak asalah dalam tu. Hak tu berat lagi. Adapun bila ibarat dengan jinanya anu masuk masuk katik dalam tu barang tak ada perceraan. Eh ha, tak ada apa tak ada tahu pun pasal disebut suku di belakang. Ah payah situ. tu ono ditolak ke bi anna syumul al lima la tulal ta'diyah mabuu bagi syumul. Syumul itu dapat ke Bahwasanya melengkapi oleh ibarat akibaran tak ditawhun ke masuknya, tak ditawhun masuk sebab kerana sebut. Lima sayati. Nah <coughs> anna itu akhafu lebih ringan min ikhrajima daripada mengeluarkan barang Barang mana -barang? barang yang Yang dukhulu ya mesti oleh masuknya barang. Ha, kenapa kata gitu? Milak bagi kata khob. Li anna shumulama la yatawahham dukhuluhu, laisa fihi fasadu hukmin. Gana melekat pi barang tak ditahu masuk tu, itu tidak ada padanya Usah hukum. Ha, tak ada usah apa hukum tidak فيه fi syumul tu tidak ada fasadu hukmin tidak ada usah hukum hukum tak ada usah apa wa ikhraju boleh ikraja boleh wa ikraju ma yataayyanu dukhuluhi dan mengluar barang mesti masuk padanya itu fasadu hukmin tu usah hukum kan lagi pasal lain apa jalan fa innat ta'bira bil jirahi Maka kerana bahawa saya buat ibarat dengan jirah Dengan mana kita pada menyatakan segala luka-luka ha, Ataupun segala meluka Kalau ibarat macam tu itu yukhriju. Mengeluar ia takbir bil jirah Ini kata ikhrajumah ini Mengeluar akan al-qatlah bisyari ha. Bunuh dengan jalan sihir Tak nak apa ini Kita letak bagaik Ah ha, mik barang sihir ke letak ka rumah orang ke. Ah ha, tu dia warna wihida umpamanya teh buah Tak ada luka apa dia orang. Buah racung dia makan ni Makan pak oh, mati. Mati kena racung. Luka mana? Ha luka sikit apa. Buah dia makan ni dia makan dia, mati. Ha kalau dia tak masuk juga. Hak tu kejuk mengeluar sedekah hukum serupa lah. Masih dia panggil bunuh belaka. Ha, ah padahal. Ah panggil bunuh. Bukan hati bahasa melukor, ambil pisar semalam, ambil berdik-berdik. Itu berdik. oh, jelah lah. Kalau kita ambil barang sihir kita ke letak, kena sihir juga, mati. Ah, kena racun, mati. Itu ah, maksudnya jirah tak? Tak. Sedangkan hukum serupa. Kalau ibarat jirah tak masuk lah waktu itu. Itu dia panggil. Hidup ikhra jemal yang tak ayan untuk puluh. Itu dia ada. Berhati lah tu. Ah, jin haja cedik, haja ah, teregah. -tere ada belakok dalam ilmu ni. Nah, nak, nak cerubit, nak dedah kat nah, anak. Mana kata mana, -mana kata gilalah. Tak biasa masuk dalam medan kata belakok. Ha, nah, tengok jauh-jauh Ah, fa innat jirahi yukhrijul qatla bisihri. Ha, bunuh dengan jalan, dengan dalam sihir. Wa nahwihi. Ah, toko umpamo dengan jalan racung kan kita kata sum. Ah, dengan jalan sum umum dalam racung ah ha, tak ada luka apa dah masalah misanah wahi lagi seperti apa kal khunqi khunqi ni kita panggil gapo jego tekak jeh tekak ah ha, tak ada luka apa ni belakang tak apa ha, berah tali jehid gerang jelar lidah tiga ada luka apa dah mana tapi tekak tekak ah tu khunqi khunqi oh facebook Walmun walmunkhariqatu walla walmauquzah duk bila hak haram makan tu setengah padanya benata yang mati terjuk leher oh kambing belik belik belik jeruk tekak mati ha panggil mun khaniqah ha, tak ada luka apa ada tak ada ha dek kali kita pergi jeruk tekak orang jerih tekak orang orang mati eh bunuh juga hukum serupa aja yang bedil ha dari apa kalau gi wak ibarat jirak tak masuk dengan hukum tak masuk dengan sini Jadi, ada cara sudah hukum sama abet tu dia kata semua kau nenek hak tak ada tauhun tu hatul big renge pada hidup keluar ke mesti masuk hidup hmm. dia ada cara ibarat dia kan, kan ada orang kritik musanneh ada orang bela ada orang ha, bela wa yukhriju atas pada yukhriju sekali lagi fa inna ta'bira bil jirah yukhriju izalatal maani aidan mengeluarkan ia takbid dengan meluka tu biljirah menghilangkan sifat maani ha tapau kan ha nah menghilangkan sifat maani termasuk dalam kata hukum supa tu kena, Kenapa kena kena kawat kena balas apa tu, tu kena balas juga tu nah tu hilang sifat maani aidan la litu fa yaktadid tak kala yukhriju. Nah, tak ada. Tak kala yukhriju. Faya tadi. Maka memberi dengunglah. Ya. Al-Tabir tu. Al-Tabir beli Memberi dengung kata. Annal hukma fi ma zuqira. Bawas hukum pada barang tersebut. Apa barang tersebut? Minal qatli disihru wa nahwi. Wa izalatil ma'ani. Ini tu. Nampaknya hukum tu. Laisa kal hukmi fil jirah. Ha. Kalau begitu. Hukum bunuh orang dengan sihir, bunuh orang dengan racun tak ada meluka berdarah apa tu, hukum tak serupa dengan hukum meluka. Wal hakallahu wa laysa kadzalika, wa laysal amru kadzalika ma yaktadhi. bukan gitu. Supo ya? Ah, bunuh orang dengan meluka, bunuh orang dengan tak ada luka apa, supo ja. Ya? Hmm, itu dia. Ha, kali itu tak ada, pernah mulak dah. Musnah kata kita, bukina, jinanya. Ha, itu jalan dah. Ha, klik, kau dah lah pula selesai situ selesai. Abis tu, istinah semula. Wal aslu fiha. Kalau nak kata istinah, istinah bayar ni apa boleh tu. Ana, seolah-olah kita tanya ada dalih tak? Ah, ha, oh wal aslu fiha dan bermula asal dalil padanya pada jinanya qablul ijma sebelum pada ijma ulama qauluhu ta'ala firman ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu bil qatl orang-orang yang telah beriman telah di ha, Kutiba dengan mana fardhu ah ha, telah diperdu ke atas kamu Ha, Diperduk tak kamu Kamu sini Atau klik pada Ulil Amri lah. Kamu pemimpinlah. Nah, ha, Akan pisau Kalau kata kamu Orang memimposah Tapi ia bertugas Ialah kena pemimpin Tak Orang biasa nah, Orang bunuh Orang ringazal nah, Nak balas tu tak boleh Orang biasa Dia kena Kerajaan Kalau lo Orang biasa Tak suka cerita ni Balas kau ni Balas tu dia jadi panjang ani kata ibun pun oh bunuh kelik bunuh kelik dia kena ke dia ke ajat eh, pemimpin ulil amr, Haa, amr. ha amr kena klik situ ha ya, bila kata abah ya abillah ha nah kata engak patut tanah arahnya dia jelas hudud punai hudud kan bila dia bunuh dengan dengan zalim cukup syarat dia ya, bunuh balak bunuh balak ha itu ha, dalam Quran kata Di perdu ke atas kamu akan Kisos, akan balas Fil qatla Qatla jamu pada qatil ha, Pada yang kena bunuh Segala yang kena bunuh tu Tidak katomatis saja Kerana seorang orang ini dia Maha ha, Maha kira 100 ekor utak Maha murah kira lah diri kita ni ha, 100 ekor utak Pas ekor utak 30 ribu lebih ekor utak lembu tu 20 ribu lebih jahat ni nak cakap ha ha ha, ha. sahapa umur tu juga kan? ha tu dia apa umur haksa sahapa utah oh 2-30 ribu 40 ribu sekor lepas ni 100 ekor cuba kira lepas 100 ekor bukan ikut anak-anak dah ada umur 3 atau umur 4 ha, tu menambung lakon ha, tak berjuta-juta kena lagi okay, sore-sore-ore okay aa berjutalah harga seorang-seorang tapi dah kita buat wijatuh akak ge sama mahia dak zina naudzubillah mizah habis ada akak ge sama kalau kerja islam betok tengah banyak pada kak begang batu mati kuah aa dak dak nak bayar apo ha nang ade ha, kena jaga di kita ge mahar nah buat jatuh roh ndu hmm tu dia ha, kalau ge bunuh ha kena bunuh balak wajib kena telah dibunuh diri Allah. Nah, nah tu. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla apabila ditutup balik waris. Waris tutup kena serah, Nah, tu dia. Wa khabaru dan hadis yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim rahimahumullah taala dalam dua kitab sahih baginya, 8 hadinya. Ijtani bussab'almu biqati Haa tu lah Fahdi Menjauhilah kamu Pemah tu Ijtani bu Kalau Ijtani bu Jadi dia pemah di Lalu dah lah Silap sikit bu Keklimah lain Ijtani bu Menjauhilah kamu Akan tujuh karo yang membinasakan Tu mana Sab'almu biqati Nasar dengan keserah nah. Sipat pada sab'ah sama-sama, sangat patah Menjauhilah kamu akan tujuh perkara yang membinasakan Apa makna al-mubiqati Loh tafsir dulu Ayil muhlikati Itu ha, bukanlah fadih tu, waktu itu Waktu-waktu tafsir Ayil muhlikati Lepas itu sama hadis klik Bila Nabi SAW perintah pada kita umat suruh menjauhi tujuh perkara yang membinasakan Lalu puak sahabat tanya lah bila dikatakan maknanya qala as-sahabah ah boleh pokok sahabat tanyalah wama ya rasulallahi dan apakah sekaliannya itu gapo tu rasulullah hok kata tujuh perkara yang membinasa yang rasulullah perintah suruh kami menjauhi tu gapo nah ya rasulullah lalu dia jawab Qala sabeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyalah ini khabar mustada masuk azah mustada kerana maklum ni soal Soal kata hunna asyirku as billah ha tu iaitu syirik dengan Allah ha tu nombor satulah tu tu kufurlah syirik dengan Allah ha, syirik jali Semua lain pada Allah Ah ha, syirik kopi hanya tak napo. Ha, nah, ado buat gapo-gapo kerana lain pada Allah. itu ha, tu biar tu hok atau hok sulih. syirik dengan Allah. Yang kedua sihir. Ah sihir, sihir. Oh masa sihir tengok ilsat dia tekak eh. Ah lepas ado sebut syirik sebut sihir. Sabik ada ulama hukum mengatakan orang main sihir itu pupuk. Ah hmm, terit sekilah tu. Ha, nah. Walaupun satu kawan dia tak kata Kupo dalam arti kata mainnya kupo Yang mainnya tu yang membawa pada tu kupo tu eh? Ha kok anak awak ada kupo Oh, dia dia main seher bijak je Bahasa kata dia lah Seher dia boleh dibuka. Hmm. Oh, tu, eh, hmm. Ha itikah pasal waktu ke Herat tu lagi kupo tu Ha ni salah tu dia main berguling ke le, kupo Pakai kata selalu mainan seher mainan kupo Yang ni mainan yang membawa pergi kepada kupo Habis-habis ber lagi Orang-orang sihir ni Pada asal dia kafei Pada asal dia ambil hati Haa Maha-maha apa ni ha, Maka dalam hadis sebut Sihir setengah pada uh, Apa dia Al-Sab'al-Mubiqa Dia panggil Yang ketiga Wa qatlu nafsi Lati harramallah ha, Ini sahih kita Bunuh Diri ha, Bunuh diri Allati harramallahu yang telah mengharam ni akan dia nah aa, kita kedekilah ayat tu har allati harramahan harrama yang telah mengharam oleh Allah Taala illa bil haqqi maka dengan sebenarnya apa Yang hakil Islam hak Islam ah kalau orang zina ah tu kena bunuh secara rejam jika ishon jika sudah berkahwin dah zina lagi ah tu dengan sebenar waktu kena bunuh secara rejam. orang buat zoling kat orang Haa, dengan tau bunuh sama tau zaling ah dengan hak dengan sebenar. Ah tu dengan sebenar. Ni syaiq kita ni Dengan munasabah duk bercara tepat ni. Wa lir wa ak lur riba. Ah wal makan riba, makan riba. Aa, nah guna kelima makan tu ambil wali sebab gitu. Nah, maksudnya melaku rebo sama ada dengan makan ke, ha dengan juru jadi jadi bayan dia panggil jadi saksi ke, penanya bagi jawab sebab sebut ngarebo. Wa ha, aklu malil yatim. yang keberapa tu? Yang kelima makan akhta anak yatim. Ibarat makan sepatulah. Nah, maksudnya uh, ambil harta nak yatim, sama ada bagi bagi kepada orang ke, ambil makan ke, tak kira. Nah. Hmm. Wat tawalli yaumaz zahfi. Ah ni yang ke Yang kene, yang kene wat tawalli berpaling lari pada hari zahf. apa hari zahf? Hari baris perang bila masuk baris diajamin dia masuk barislah masuk pergi padah pesah semaya betul sah samo ah samo tarok nak ha ah sama nama prik sama tarok nak prik depri masuk sah nah hok ni masuk sah tamu sah kedua orang berebut nak sah tamu ah ha, berebut maya. kita mayah lagi tunduk belakang nak <laughs> moperan berebut sarpat hmm tu dio nak pada syahadahnya Tu dia. Nah, apa tu tiba-tiba mau -tiba, masuk sah molek dah tu cabut lari. Oh dah sesal. So dah sesal. So nah, masuk sah pertama baru nak kebel cabut lari. lagi lain je duduk je ya, ketiga. <laughs> oh tu salah sah tu. Ah cabut bina beraklah apa nak. Berok, lah. <tuk> no, tu nak berak. Ah tu dia. <tuk> ah ha, wa tawalliyat dipanggil berpaling lari yaumaz zahbi pada hari zahab, yakni hari berbaris. Pada menghadapi musuh ha, cabut lari tak boleh kata uzur tu naik hak duduk bila tujuh karuh khasa mesti menjauhi ya ke, ya ketujuh kali sekali muhsanatil ghafilat nah ha, iaitu tuduh dengan zina tu panggil qazaf qazful muhsanati tuduh dengan zina akan perempuan-perempuan yang baik maksudnya ah ha, tu muhsanat muhsan perbuatnya baik berjuruh ha, ah kita gig tuduh nak zina oh dosa satu tidak kata zina tu zina ha, si aminah tu zina sedekah orang ya, berjuruh ha, ah tu muhsan lagi pula gafilat asal mana gafilat orang tak oh, ada nak kira cakap zina ah dia dek buka aib zina ah ha, tu salah kerana ni masalah jatuh meruah ha hidup jatuh maruah kan sabik tu kena rotanlah tu nah dia tuduh orang ni kena rotan puluh dia panggil haddul qazfi hmm tengok ha mana kata eh Islam ni comel sungguh dia cakap tapi dah kita ni tak ada tak ada pelatuh raya. punah kuno jalan habis mana ikut semu nak buat lagu anu kon nak kita dak wah ni boleh duduk 300 sikit dari tadi semak di masuk ngaji dak pondok surah kat guru ada ha, 300 sikit bapa-bapa tu <kismhtaking> nah, nah, nah, Crym. nak tepul lah, dia jaga ha ha ha bapa-bapa tu nak jengok mata berlalak ha hingga sikit cuba tak ada lapelaturan nak pergi mana nak hello ke mana hello abad tu rata duduk tak ada lapelaturan pun ceritain lah gurunya ikut segera abad tu lah dah, kita boleh duduk lagi ni Allah, Masya Allah, Taufiq daripada Allah Ta'ala sama taruh kita nak pandai berdiri sendiri dia panggil sama tak kita nak berdikari orang lain kata. Ha, berdiri di atas kaki sendiri. Kaki tu kaki dia dah berdiri tak anda juga. Ha kena datang ngabuluh. Ha kaki sendiri nak berdiri tak anda. Ha kena ada akik. Supo budak baru tu atas ke bang bangun repah. Kena gad tua dak tua ke piak akik Begitulah kita pandai berjalan dalam arti Zohir tu pandailah berjalan bunga berlari mai tapi bawa diri tak han nak orang panggil tak pandai berdiri tak kaki diri tidak pia muka binaseh ke panggil atu bahajak pada tupai orang tu tulah hah tu panggil adat suruh diri suruh habis suruh diri tu turun pelatau orang orang tak ada nak mana-mana hah jadi ghibir ya ghibir sendi segala sendi ghibir kalau kita duduk mana-mana, nak duduk upang ngaji tapi nak main kot lain, nak segitu turuk, turuk pelatuh Tak ada arti. Habis tertanya klik muayah apa? Haa, ha. tertanya <laughs> klik tu dah boleh jawab. Anak ha. ngaji, dia kata nak ngaji, ngaji malam. Turuk pelatuh kek. Haa, tu. Habis. <tuh>. Ha. Dan satu lagi dalihnya. Ha. Nak ayat tu, so, satu hadis, satu hadis lagi. Wakhabaru dan hadith Izafak Mananya Izafak tu kepada lapa hadith dah Boleh baca wakhabarun Wakhabaru la yahillu damumri'in muslimin <coughs> Yashhadu an la ilaha illallahu Ada buat Allah -ha. Bagi dua Wa anni rasulullah Illa bi-ihda thalatin Lapa ha, hadith lagi Kita tengok dulu Maksud hadis kata la yahillu damu muslimin <tuh> tak halal tak halal oleh darah seorang ha tu dah halal halal la ah, ah, kita kata halal tiak si, ya. ah ha, ah tu dia tak halal darah seorang Islam ha ni tak halal darah orang Islam la yahillu damu muslimin tak halal darah oleh Islam ha, Darah yang mulia Darah yang terhormat Darah yang haram haram, Darah yang terhormat Kita nak halal menupuh ke dia mudah-mudah Tak boleh Imri'in muslim mana tu Yang yishadu Yang mengaku Yang menyaksi Naik saksi mengaku Alla ilaha illallah Mujadu, krim, Masyadah lah mudah-mudah kata Wa anni rasulullah Orang yang mengaku bahawa saya adalah Rasulullah Kata Nabi SAW Darah dia tak halal Baru cabut tu bec. Baru cabut tu Illa malaikat Dengan sebab Bi-ihdata Dengan salah satu daripada tiga Mana ha, Bila lah Yaitulah At-sayyibu zani Ah, ha, Boleh setiap Boleh Pada-pada ihdar tu hmm. Ya jandah berzina Maksud ya jandah sini tu mana orang dah bersuami dah lah Maksudnya Sama ada masa berzina tu Bini tak ada Ya cerang yang bini dia Ataupun bini masih ada ha, Bukan nanti kata ketika jandah uh, Tegah tu Bini dia tak ada ha, Nah bukan nanti begitu Maksudnya yang sudah apa dia beristeri dah ah ha ni halal lah darah halal darah lah ha ni orang berzina yang ada isteri dah pergi berzina halal darah lah haa, halal darah apa dia halal darah ha kena bunuh bunuh ngajarlah tak rezeki takalah tidak tak leh nak menupas titik-titik lah darah kan hukum ha ha ni bunuh ngajer ha kezina ha tu ha ni dah tahap waris cukullah pula ni mah hukum ini ha, ha, dia kacak balik lelaki begitu perempuan supaya lah supaya hukum al-syeikh wa s-syeikhah tu iza zanaya itu kan dalam ayat dalam ayat Quran dia panggil ayat kena nasah tak ada dalam Quran tulisnya tak ada lah tapi hukum masih dipakai dia panggil nasah apa tu nasah tilawah al-syeikh wa s-syeikhah tu iza zanaya lelaki lelaki ha, yang tua ah perempuan yang tua apabila berzina kedua-dua itu ha dalam dia kata pada ayat tu na huma rejamlah kamu wahai pemimpin merejamlah kedua itu pegang yang mati, pengabatun sampai mati ah siap penggal sampai mati na kalam minallah sebagai derak daripada Allah taala ha tu dan dia kata as-sayyibuzani ha ni halah yang, ke, yang kedua wan nafsu diri dengan diri apa diri dengan diri mana orang yang bunuh kan secara zalim ha maka orang yang orang yang membunuh tu halal darah dia bunuh orang dengan zalim ha, ha, ha, bunuh orang dengan zalim orang yang bunuh tu halal darah dia maknanya pemerintah bun palah ha, dengan syarat dia ada di katatanlah yang ketiga wat boleh baca wat apa tadi lah Wah cari <tariqu> kulid <dinihi> iaitu orang yang tinggalkan agamu, orang yang tinggalkan agamanya ha, pemurak mana murta al mufarikul jamaatil muslimin orang yang tinggal agamonya lah. tu ada bawa agamanya sendalannya jadi murta lidahna alamuzbilahin zalik jadi ha, KPKP murta dia panggil al mufarikul jamaatil yang ceraikan jamaah jamaatil muslimin habih selesai di situ kemudian wal qatlu tu mubtada suku lah tu ha ni pasal kitab je penuh begitu penuh kelih penuh kelih ana wak aku ana kira kita kaedah kita kitab orang lain ni tu tobok kitab cak kitab untuk nabi mudah lalu tu dia awak cara taktik kotak naskah baru ni mudah kita baca sikit. peningkat yo na gi awak pala-pala surat semua habis kala dekat sana. Ah ha, tu dia awak baris semula agak. Ha kenyak sikit pikel nak sikit. Ha tu kata mula semula. Niak kita dulu lah ni. Puno. Tak ada muktada ada dalam kepala otak. Ha ada situ. Ai tu gak. Nak ke mana tak ada. Ha tu tapi baca boleh dah sebuah keraat penuh <laughs> penuh lah keraat tahu kan betul ni mutadah betul-betul ni itu ha, hasil daripada ilmu Nah, selesai dari situ mutadah semula walqatlu dan bermula ha, mutadah semula bermula bunuh amdan dengan sengaja zulman secara zolim tak kena hak sebenar lah zulman ni waduhu sya'fi wairi mahalli letak sewaktu tak kena tepat panggil zolim ha, bunuh bukan sebenar tak kan? zolim lah wal qatl amda bunuh secara sengaja nak keluar cara tersalah bukan sengalai lepas tu atajal zalim bukan ngajal sebenar bila al haq maknonyo ha hukum dianyo qab min akbaril kabairi ba'da syirki billahi ta billahi ha iaitu lah daripada sebesar-besar dosa-dosa daripada sebesar-besar segala dosa-dosa tengoklah hadis ni sebut Nah, kembali kepada syirik dengan Allah itu. Bila sebut syirik dengan Allah Ta'ala anzalika uluan kabira baca semula. Amin ba'da -ba syirki billah wa kastu ustaz. Patut mari tanzih ta'ala aitanzaha an zalika uluan kabira. Maha suci ia Allah dari demikian. Demikian apa daripada demikian syirik. Allah maha suci, la syarikalah. Nah, tak ada ia yes sekutu bagi Allah. Maha suci Allah taala aitanazzaha an zalika syirik uluan kabira. Ah, ha, sebagai tinggi besar, tak kena menung pun tak ada nama. Faqad su'ila. <coughs> Maka sungguhnya pernah disoal ditanyo akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia macam mana? Ayyu ayzul dzambi a'zamu indallahi? Ada orang tanya dia. Uh, apakah ha uh, nah apakah dosa yang paling besar di sisi Allah ada orang tanya dia dia jawab kata kepada jawab ie nabi sallallahu alaihi wasallam dia jawab kata antaj'ala lillahi naddan wa huwa ah uh, tengok-tengok dia jawab apa we dosa paling besar sekali ialah bahawa engkau menjadikan uh, bagi Allah tuhan menjadikan naddan hmm apa dia kita panggil syiriklah naddan tu am da dan ha nad dan ha, tengok luas sekali lagi nah ha kat habis dua-dua Tuhan kata kanah fala taj'alu lillahi anda dan di jamak dengan mana dengan mana apa? Dengan mana mitan Dengan mana mitan Dengan mana nazid Perbandingan syarif Bahawa akal menjadi Bagi Allah tu syarif Sedangkan Allah tu La syarikalah Allah tidak ada syarik, Tidak ada yang sekutu Datang akal mengambil yang lain Hidup semua Orang pengen akal menjadi Bagi Allah tu sekutu Itu haksa sekali Kupul ni walhan huwa padahal ia Allah itu khalaqaka dia telah menjadikan engkau datang engkau macam yang lain sembah ha tu hak usah sekali ha bab selak ayat tu fala taj'alu lillahi am dan wa antum ta'lamun ta nah bila apa nak tanya lagi nak tanya lagi tu hak usah sekali hak tu faedahlah ha bawa sebab faedah bila kemanya dikatakan lagi summa ayun kemudian apa pula ha cuma kemudian apa pula qala oh, jawab ia antaqtula waladaka makhatat ayyaba ma'aka oh de iaitu bahawa engkau bunuh anak engkau kerana bimbang takut bahawa makan ia serta engkau ni tengah pada orang okay, Jahiliyah dulu ya bunuh anak bunuh anak bunuh anak atas alasat takut apa seperti yang setengah ada redak tanah fikiran manusia ni anak ramah ni apa sahabat kita tubuh sores kelamin pun nak maka masuk mulut kita susah dah pada anak ramah kau susah lagi hanya pusing kau tidak ada Tuhan ataupun ada Tuhan pun ah bahasa Tuhan bayar-bayar Nah itu kan sama-sama tu jadi nanti kalau gitu tanah lah luk, luksong kau poh. Ah nak dua ada. Ah tu dia. Ingi kot tu. Masuk ke dia? Okay. Dak. Rezeki tu hewan suku. Ada kemari ayat, ayat suku Haa, tu. Wala taqatulu wala taqatulu awladakum khasyyata illaq. Ha tu. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu Kerana bimber takut papa Sampai anak ramah Jangan Kerana Allah bagi dan zekir kamu sendiri Allah tak anak Anakmu pun Allah sanggup Tapi melalui mu Ini yakin kita Jangan kita mikir tuk -tuk anak ramah Kerana takut susahkan anak ramah Jangan Itu bukan dia fikir ke Islam macam tu Kalau tak si kerana orang ramah lain tuk -tuk dia Allah kan ungga munya tak ada nak bela tak nak bercaro gamun gini ah ha, tu lain-lain lain ah ha, lama bicara panjang pula tu masalah ha, nah ja cecek ba satu pula cerita ha cuma di sini hadisnya bila orang tanya dia apa lagi lepas pada tu iaitu akan bunuh anak kau maknanya bunuh orang pak nak cerita kerana takut bahawa makan ia sedetang kau ha kerana ha, dulu ialah begitu ah ha, setengahnya ia bunuh ha, anak kerana takut apa pada di antara lain Pasal bunuh anak perempuan Kerana takut kehinaan Macam-macam ha, lah Fikir rejahili zaman itu Rejahili Lepas tu eh, Tak apalah Kita tahu dah kata Buku bunuh ni Masa dia dosa besar Bukan dosa kecil Bunuh ni ha, Kalau tak sebenar Gok Lepas tu Dah dekat ada dosa besar tu ha, Macam mana Pergainan kita Orang Islam Yang ahli sunnah Wa jamaah Boleh taubat ke tak Lagi-lagi ha, Watasihuh -lagi taubatul qatili amdanha tengok ha, ha ini setengah ni nak changah dengan khawarij ni nak changah dengan mu'tazilah setengah-setengah kerana peganget orang khawarij tu dia kata orang keji dosa sapsa tak boleh bertaubat orang keji dosa sapsa kekal dengan akor tapi dosa dia tu halus sikit maknanya ringan sikit daripada kupu ha dia cakap tu kita alih sunnah dosa segala dosa tu boleh taubat asalkan dalam kek dia mmm ayat kata dia kop kek ke. ya ha. dok ah jangan lepas kek alih nyamuk dok ngat-ngat bau taubat habis kek je panggil ah ha. tu ni iktikad dan ni pulak dah ni dia bab iktikad dah ni wa tasihhu taubatul qatili amdan <Sess figured> so boleh taubat orang yang bunuh dengan sengaja dia bunuh orang dengan sengaja tekah dia buah tekah dia buah dia ganas gitu bunuh orang tak sikit bunuh orang ada ke orang bunuh sampai 100 orang yang tengok tu Hmm, betul dia. Sah taubat bila cukup rukun dia. Sebab apa kata sah taubat ni nak tolak pegang apa dia fahaman ahli apa ni Mu'tazilah, Khawarij dan mereka yang i'tikad serupa tu nak tolak. Ahli sunnah tidak begini begitu. Sebab apa kata sah li'annal kafirah Cuba tengok. Kerana bahawasanya orang kafir, kan nak kira besar lagi. Upo tu besar lagi tasihhu taubatuhu ha tengok ha orang kafir sah oleh taubatnya dengan baru dia masih Islam ha tu dia apabila orang kafir taubat dia sah fa taubatuhu hadza aula ha janganlah maka taubat orang ini fa ha, taubatuhu hadza hadzal qati apa lagi dia orang Islam orang Islam tapi dia pergi kerja bunuh tetap maksiat ha orang kafir ni kufur besar sekali taubat dia sah Tawabak orang ni Kau sangat aulah Aulah bisyihah Maknanya Ah, Itu dia Lebih aulah lagi dengan sah Dia kata tak sah lah ha, Tapi Ada ha, tapi Haa Lakin Sungguh pun Soh Tawabaknya Tapi Haa Ni pada kata Tasihuh Soh tu soh Tapi Haa Itu maknanya tak berapa tu Dah tak cukup dah Tak cukup nak menolak tawahun ni Jadi kata soh mutlakan lah ha, Ini ni beringat ni Allah, sah tu sah ada tapi tetapi <susuk> la tasihuh taubatuhu illa bitaslimi nafsihi li warasatil qatili'an ah, ni faham eh? kan tetapi tidak sah oleh taubat nyonya al-qatil orang bunuh orang yang sengaja ni tak sah taubat malaikan dengan serah akadirinya dirinya siapa ni serah li kepada warasatil qatili kepada waris-waris orang -waris -waris kena bunuh qatil makna maktul eh kita bunuh si Zaid masalan mati si Zaid bunuh cara zalim bunuh Zaid ah ha, mati katakanlah ah ha, waris-waris Zaid pak dia, kalau dia ada anak-anak dia ah ha, tu waris dia ah pak waris-waris dia anak dia pak dia Ha, apa dia lagi ha kalau saudara dia adik berdia tu ha, tu buat warasah dia tu dan mano tutuk bela tutuk dakwa nak ha ka wajib naserah dirinya kepada warasah qatili ah tengok ha fa yaqtasu minhu ah maka kisah ambil kisah mereka itu warasah Minhu minal qatil ha, Bila surah dah ni, orang yang bunuh ni Hanya orang yang bunuh surah ha, Terah surah pada puak warih Warih nak kawana Dia bicara kawana dia Pahala anak buat kita ni ha, Semua hmm. bersetuju Kau penuh kisos ha, Tutup bunuh balak Penuh ha, surah ada kajak yang bunuh Allah tak mesti Atau ya'fu Anhu Ala malin pun Uh, bahawa bahwa ma ma'ah mereka itu warasah puak-puak masih kena bunuh anhu anil qatil ma'ah ala male bukan ma'ah percuma ah ha, gini kalau kita bunuh pun mati saja noh orang okay, kita memati giddah kalau itu bunuh pun mati saja mohil sakit tinggi tu kalau got inilah kita pakai siokok ayah ha, ha. ha, ah dialah ha ma ah ma'ah ma'ah di atas harta dia panggil diat ma'ah atas diat dia panggil Walau gaya Rodiati, ha, ada atau tidak, atau boleh dia atau boleh tak apalah. Tak boleh. Puak kami ni kalau gaya dia sungguh jutuh. Biarlah puak kami nak dua tu ibu ya. Ha, puak kami nak dua tu ibu ya. Ha, tiapalah pembukian dia. Anda ha, boleh dek Allah. Hanya engkau. Ha, ah, kanung kecek siaplah gitu. Kayak kata, puak kami dah putus. Eh? Nak balah bunus, balah bunus, balah siap. Ha ha, ha ha, tu. Allah, ada ingat umat Nabi apa ni? Uh, umat Nabi Musa kan. Alhamdulillah dia silap di sembah buku sembah ejil dekat. Cara taubat dia kena bunuh diri. Dia tu kena bagak sembah bunuh diri. Ya. Wa il Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhazikumul ejla tu. ambil anak lembu bagak sembah tu ha, mudah zalim ke kedirimu, tukupmu. apa tu muh nak taubat. Ah, tengok taubat umat dulu tu rugi. Eh? Ha, Kalau kira-kira umat Islam kita Rupa taubat dia rasa Islam Mujak dua kelima syahadah Menyesal dan tak sedar Itu ya Tapi tak lihat dia kena bunuh ha, Musa kata Nah Patubu ilallah ha, Patubu Maka kamu taubat kalah ilah barikum Kepada tuan yang menjadikan kamu Papa tulu, um, pusaku, Maka bunuhlah kamu Akhir diri kamu Oh mana kata Mereka pisah malah diri Bukan Bunuh lah kan Muserahkan setengah Pada setengah Salah Serah padahal tak salah tu Bunuh Haa Allah Beribu-ribu Beratus ribu Beratus-ratus ribu Nak bunuh tu Haa Nah Allah Yang siapa bunuh Hmm Bunuh Haa nah, Baru tu Saya terima Tawbah Sudah so, bunuh Dah tu Musa Bimber lagi Takut tu Saya tak terima Tawbah Mita pun Tak Musa tu, musuh, tu. Apa nama ni Ha, hajar pula kan ha, sahabat dia tu di, di munajab minta Tuhan ampunkanlah ha, kepada dia kena bunuh, bunuh dah demo serah dah, mengaku salah dah ha, mema'pun lah dia ha, nak ayat tu, seorang-orang Nabi ni saya ke umat ni eh, ha, tak ada orang-orang yang mari suruh bunuh dia pun perintah suruh bunuh ha, tapi buat sahabat pun turut ha, dia serah diri bunuh Allah dah. Ha, tu ha, tu ayat tu ada cerita tu Ah pokok zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum maka tu ha terima taubat kamu ha fataba dalam istilah kita taubat daripada kufur tak ada kena mudiri muchat 25 syaddah gapo itu keni ha tapi masalah bunuh orang bunuh orang islah dengan sengaja bukan dengan sebenar ha kena serah diri kepada warasah dia tengok warasah dia warasah dia pilih kok kisah kena kisah kalau warasah dia gini buat kita maaf ah lah tapi maaf apa ah bukan maaf ah percuma maaf ah di atas kena no bayar ha, bayar dia ha belalah tak siapa tanga dia lah rabb kata walau ghairu diyati dia tak walaupun ha, apa dia harta itu bukan dia pun au manjana ni hujan Hmm, nah atapada ala malis au ya'fu an majanan atau ma Ahmad al-Jaituwari tu darinya dari Qatib percumu lah lah buat kami setuju ma'af ah. paham nyaya dak tak ada nak wayap ali ha ada mum taubat ma menyangat sudah ha lah dak apa tu fa maka apabila ha tak kalanya tak sah taubat illa bitaslih ngakhir fa iza maka apabila taubat ia al qatil sebagai taubatan sahihatan sebagai taubat yang sah cukup rukun dia inulah. nah menyesal dia ya, atas apa yang telah lakukan apa dia sekarang dah berhenti dia panggil ikhlas dan azza hati bahawa tak mau kembali lagi kepada umpama azam an la yauda ila mislih tak sida pergi dah ha, taubat jinna suhah wasallama nafsahu dan telah serah ia qatil itu Akhir diri dia serah sungguh diri dia tu liwarasatil qatil kepada waris-waris yang kena bunuh itu hal keadaan dia gi serah tu radian dia redha bi qadaillahi alai wala nak lari boleh ja lari tapi ingat tak dunia lepas akhirat tak lepas belalah nak selesai sini hendak lulah di serah hamba bunuh subhan ha tu dia eh de de seger kita boleh jadi ya, balik sana payu main kesi ya nampak betul sangat Yang aku salah sungguh boleh adik ya, kesi ya di maaf paman ubiyalahu min akhihi syai'un batiba'um bil ma'ruf ah dah hukum-hukum ah ya. ha, siapa siapa di maaf ha membuat cara makruf wa ada bayar molat kalau kata kena bayar aja dak berpas ha, ah mu tak apa pokok kami tak ada nak balas cuma nak kena bayar hanya ha, anak ayah 500 ibu Hantar seduah payahlah orang ah tu mujur. Ah ha, wad ada ummi ihsan ha, bayar dengan cara molek. Allah pelatarik Islam. Mengganah, mengganah sangat buat orang. Okay. Hmm tu dia. Ha bi qodaa illahi aleyh. Fa qattafu minhu. Ah ha, maka kisah mereka itu warasah darinya daripada Dari qatil tadi au afau. Afau apa ya ku apa apa wa apa u na supaya gaza gaza anbu atau mereka itu darinya dikotik hah jawa izah taba saktu anhu hak Allah darinya dari kata tadi diulih hak Allah bertaubat dengan taubat Ha, dia menyesal sungguh dia bunuh orang dia buat salah sungguh minta maaf dengan tuhan ha tu dia lepas gugur hak Allah dengan taubat yang, yang yang apa dia yang sahihah wa haqqul warasati dan gugur oleh hak segala waris apa tak ada lah di akhirat bil qisasi dengan sebab balah dia balah dah nak tutup lagi tak ada lah au bil afwi atau tak balah pun dengan maaf ha jadi gugurlah sucilah orang ni Ah, tengok Allah ada tapi kita uh, apa nama ni orang pandai kata uh, kita orang selalunya tak mesti tengok cerita macam ni Kak, tak tahu lah dia rasa kau buat oi riak gitu baik orang pandai kata buat kat orang buat ayam katak hmm tu dia nah Menata tu pun salah sah Kita kita buat dia ha, Tak ada akal Tak ada satu sebab Headphone Dia panggil tak hmm, Tak ada dengan hak sebenar Kita buat tak boleh Pahala oh, Allah hmm, Itu dia Tapi di akhir zaman ni ha, Manusia jadi berani Jadi apa Itulah Kerana kita jauh daripada agama Itu salah-salah kata Tak ada menonokkan kita dah Nah Ah ha, lah satu do'a bukan Allahumma inni as'alukat tuqa ha, tengok minta kha ya Allah aku minta akan mu akan tuqa akan taqwa bila aku takut ya Allah mengikat aku lah bila aku rasa takut kamu ha, ah tu Allahumma inni as'alukat tuqa ha, ah ha, wa apa tuqa <tukar> wal joda minta we hati bahasa murah ko jalan sebenar wal afafa au jadi biasa popian ke cukuk dengan apa hak memeyi tu wal ghina biasa seni dia ti ah uh, tu lah baik atu bugulah ada hak mayit wa amma haqqul mayyiti fayabqa mutaalliqan bil qatiliha hak orang mati nak orang kita pergi bunuh dia dia mati dah dia Ah ha, lah kita kira-kiranya boleh puas lah kita kata. Ada hak-hak dia dengan kita ada sakut pun. Ai sakut. Sakut. Ha hingganya nak tutup dunia tak ada dia mati. Ha di akhirat. <tuh> Wa <tuh> amma Jadi mana tiga hak haklah kira tadi? Orang bunuh orang cara cara zalimnya sakut tiga hak. Allah, hak Allah, hak segala waris, hak diri yang kena bunuh hak diri yang kena bunuh tiga hak nak tu ha eh? oh Allah taala tak lepas dia gap han dekat dia menyekson fa jazahu jahannamun khalidam biha begainu ha ayat dia kata tu hmm habis gugur tak ada apa selamat situ hak waris tak ada apa serah dah diri ke dia dia nak menunaikan kat mana dia nak kot kisah dia kisah dia nak ko amaah jemaah hak dia lepas dah dua tu Hah mayat, buat gunanya dia mati. Ini ha, dia di akhirat. Tapi ia kata di sini wa hamma wa amma haqu Maka tinggal kekal ia haqu mayi. hal keadaan ia mutaaliqan bilqatili. qatili. sakuk dengan orang yang bunuh itu. Ha tak selesai Dia akhirat dah. No. <tik> Wala kin tetapi la tetapi Allah Taala yu'awwiduhu khaira masyaallah. Ha ni kemurahan adalah tetapi Allah mengganti ia akan nya akal mai Allah menggantikan khairan kepada dia moga dia fasan ni fasa dia mati kena bunuh dia lebih mati orang apa-apa orang mati kena kena bunuh cara ghalih mati syahid akhirat dia bang syahid akhirat ah patu dosa-dosa dia tu boleh dia hapus habis tu ah orang mati kena bunuh tu maksudnya dia ke parah dosa dosa dia hanya sebab dia kena bunuh secara zalim dia orang buat zalim ke dia matilah dia ah tak ada kata mati free hati tegecek gecek gecek tu he kira dia tu mati tu ni akaedah Allah taala ampun dosa dia lebih dia sabit dia mati kena kena zalim dia orang tu dia boleh pahala syahid akhirat nah ah bekas dunia hukum syahid akhirat nah tak jadi lebih dia buku tu bila dia tahu lebih situ dia pun juga yang lebih sebab ni boleh jadi dia maaf kau kata. Ha tu, dia ada. Lah. Ha dia kata la Allah ataupun la kinallahu yu'awwiduhu khairan. Allah mengganti ia akalnya akan hakal mayit tu akan khairan lebih baik lagi pada tu. Jadi bila ada lebih baik lagi tak ada awak kira dah lah. Wa yuslihu bainahuma dan mengislah ia. Allah tu antara kedua mendamai antara kedua antara qatil dengan maktul ataupun qatil. Ha, antara orang bunuh orang kena bunuh Allah Taala bagi dua tu. Sebab dia tengok ni, Ini ni kelebihan aku bagi kamu mu mati ni. Sebab mu mati kena bunuh. Sebab mu mati kena bunuh orang zalim kamu, ni kui kelebihan kamu lah ni. Ada somong aku apa ben ni? Dia tengok oh, lebih sabit tu. Dia tengok dia ni mujur dia ni bunuh aku pada waktu itulah brother padu hak dia mentar ada nak bola ada apa selesai ha dia tengok molat wayaslih baina dengan itu wayas futu talabu anhu fil akhirati mako oleh tuntut darinya dari qatil gugur dari orang bunuh pada akhirat mudah-mudahan gitulah kama qalahun ya, nawawi yu imanawi hurai dalam syarah hadis tu hmm. oh pandai deh Ha tak habis lagi tu kena sekali lagi Ha kena comel di sini comel semua bahasa ada comel. Eh? Ha, jadi hubungkan dengan akidah selalu dah. Hmm sama semulalah. Setakat tu dulu. Uh, pada kata fa illam yatubu wa minhu wa lam minhu baqiyatil huququth thalathatu muta'alliqatan bil qatili. Ha kita sambung lagi hasiah. Wallah alam. <laughs>